Вітаю. Мене звуть Костянтин. Я читаю вголос, і іноді це комусь подобається. Лайкайте, підписуйтесь, коментуйте. Окрема подяка тим, хто став спонсором каналу. Примарний політ. Розділ 76. Єгор стояв на краю джунглів, розмовляючи з командою. Льюїсом, Алонзо, Хірокаміші Летицією Сантос, Джо Джеймсом, Іриною Наровою і Майком Дейлом, який все ще знімав. Поруч стояли Пурувехуа, Гвайхутіга та інші індіанці. Він зняв протигаз, щоб говорити, хоча все ще був одягнений у решту громісткого захисного костюма. «Так, ви всі знаєте ситуацію», – оголосив він. Голос його став густим від напруги і виснаження. Ми ось-ось почнемо підйом. Екіпаж Ейрлендера вважає, що їм знадобиться година, щоб вивільнити літак. Цей час ми повинні їм купити. Тож зробіть все можливе, щоб стримати поганих хлопців. Але без героїзму. Завдання перше – залишитись в живих. І пам'ятайте – як тільки ми звідси виберемось, одразу розриваємо зв'язок між собою, а ще роз'їжджаємось на всі сторони світу. Єгер глянув на велетенський дирижабель, який, здавалось, заповнив небо над ними. Ейерлендер був вражаючим. Він завис менш ніж на сто футів над зламаними гілками мертвого навісу, як черево величезного білого кита – яке чомусь підвішане кхмарам. Його довжина в чотири рази перевищувала довжину фюзеляжу Ю-390 і в десять разів його ширину. Цибулинний корпус дирижабля був заповнений приблизно трьома з половиною мільйонами кубічних футів газу гелію. Він просто затьмарював літак під ним. Пілот дирижабля не ризикував опустити його нижче бо боявся зачепити мертві гілки лісу, які здіймались в небо, наче наконечники з писів. Так, ерлендер мав щось типу непробивної оболонки, але все ж багато проколів можуть вилитись в багато неприємностей. Крім того, з літака витікав невідомий токсин. І згідно з останнім повідомленням Рафа, Десь далеко звідси стався вибух. Отже, їхня приманка, каноя із пристроєм стеження та мобільником, все ж відвела їх преслідувачів десь на північ. Дрон «Предатор» більше не фіксувався дирижаблем. Але їх все ще можна було перехопити через радіолокаційну структуру «Ейрлендера», а також через тепловий слід. Якщо це станеться... Дрон миттєво направиться до них. Час зараз мав вирішальне значення. Зараз ранок одинадцятого дня. І якщо все піде за планом, це стане для них останнім днем, перед тим, як повернутися до цивілізації. Принаймні на це сподівався Єгар, Нарова та Дейл. Протягом попередніх годин він і його команда занурились в гонку з часом не кажучи вже про невідомого ворога. Напередодні самотній індіанський бігун Амахуака дістався до місця їх розташування з тривожною новиною. Темна сила знаходилась за 18 годин до них. Якщо вони будуть йти протягом ночі, то прибудуть ще раніше. Загін з 60 людей. Всі добре озброєні». Індіанці, що стежили за цією темною силою, намагались зупинити солдатів, але духові трубки та стріли виявились ніяк не зрівняними з кулеметами та гранатометами. Основна сила індіанців продовжувала вистежувати та переслідувати їх, але воїни Амахуака не могли зробити більшого. Після отримання новини Єгер та команда гарячково працювали. За цей час стало зрозуміло кілька речей. По-перше, токсин з літака виявився якоюсь формою опроміненої ртутної плазми. Але це тільки квіточки. На додаток тест виявив хімічний отрутний реагент. А це означає, що ніхто без костюма не зможе наблизитись до літака. І саме через це Дирижаболь не зможе підняти їх разом з літаком. Через кілька хвилин прибіг інший індіанець та доповів, що до прибуття ворожих сил десь дві години. Єгер був змушений змиритись неминучим. Його команді доведеться розділитися. Основна частина – Алонзо, Каміші, Сантос і Джо Джеймс – а також Пурувехуа, Гвайхутіга і півдюжини воїнів Амахуака займуть блокуючі позиції між літаком і поганцями. Гвайхутіга зголосився очолити атаку і вирушив з більшістю індіанських воїнів, щоб влаштувати засідку. Пурувехуа, Алонзо та решта мали сформувати другу блокуючу групу, ближче до літака. Таким чином вони сподівалися виграти для Дирижабля необхідний час. Єгер, Нарова та Дейл заберуться у літак, і їх забере звідси Ейрлендер. Принаймні, так планувалось. Дейл летить, тому що він повинен зняти підйом літака. Єгер летить, тому що він керівник експедиції, і просто повинен бути на місці події». Сантос почала було сперечатись, що саме вона повинна стати третьою людиною, яка забереться в літак, оскільки вона бразильянка, і літак знайдений саме на бразильській землі. Деякий час Нарова просто стояла перед Сантос, даючи зрозуміти, що ніхто не розлучить її з дорогоцінним військовим літаком. Єгер закінчив спір, вказавши, що Сантос, ймовірно, повинна дотримуватись своєї головної місії, яка полягає в захисті індіанського племені. Він також наголосив, що всі троє – Єгар, Дейл і Нарова – вже вдягнені. До костюмів вже доторкався невідомий токсин, тож якщо всі зараз будуть перевдягатись, то решта команди ризикує заразитися невідомо чим. З цим аргументом Сантос неохоче погодилась. «Алонзо, ти зараз головний», – продовжував Єгар. «Пуруехуа пообіцяв зробити все можливе, щоб вас безпечно вивезти. Ви повернетесь в село Амахуака і вирушите в похід на землю сусіднього племені. Це плем'я має контакт із зовнішнім світом. Вони відправлять вас додому». «Зрозуміло!» Підтвердив Алонзо. «Пуруехуа, ми в твоїх руках!» «Ми відведемо вас додому!» Легко відповів перекладач. «Якщо все піде гаразд, ми втрьох дістанемось на літаку аж до Качімбо», оголосив єгор. «По дорозі я попрошу полковника Евандро підготувати оточений окремий майданчик для приземлення. Там і буде знаходитись літак» аж допоки його не розвантажать. Ця подорож довжиною 14 сотень кілометрів займе у Ейрлендера мінімум 7 годин, особливо з літаком. Єгер смикнув великим пальцем у напрямку Ю-390. Можливо, і до цього вечора. Це якщо вантаж легший, ніж планувалось. Як тільки ми будемо на місці, я надішлю повідомлення з одного слова. Успіх. Сподіваюсь, ви зловите сигнал десь по дорозі. Відсутність повідомлення означає, що щось пішло не так. Але в цей момент ваш єдиний пріоритет – це вибратись звідси та повернутись додому. Єгер глянув на годинник. Гаразд, час рушати. Це було емоційне розставання, але час підганяв їх і зробив прощання коротким, та солодким. Гвайхутіга ненадовго зупинився перед єгером. Помбогвей, екіря! Помбогвей, кахугарага! Після цього він повернувся і зник зі своїми людьми у джунглях. Почувся бойовий спів, який підхопили товариші по племені. Єгер запитально глянув на Пурувехуа. Помбогвей, це означає прощавай пояснив перекладач. У вас, я думаю, немає прямого слова для Екіра. Воно означає син мого батька або старший брат. Отже, прощавай, мій старший брат. Пуруехуа спробував подарувати Єгеру свою духову трубку. А той відмовлявся, аж поки не придумав, що подарувати навзаєм. Єгер подарував ніж Гербер. Той яким він бився на пляжі Фернао в Біоко. «У цього ножа і у мене є свої історії», пояснив він, передаючи зброю. «Я воював ним далеко в Африці. Ця зброя врятувала моє життя і життя одного з моїх найближчих друзів. Тепер я тебе зараховую до найближчих друзів, тебе і все твоє плем'я». Пурувехуа вихопив ніж і перевірив гостроту. «Моєю мовою кигея, гострий спис!» Він глянув на єгера. «Ця кигея буде пити кров ворога, обіцяю, мисливце!» «Пурувехуа, дякую тобі за все!» Сказав єгер. «Я обіцяю колись повернусь у ваше село, наріжу для всіх мавпу і занюхаю вану. Пуровехо засміявся і погодився, що саме так і станеться. Єгер попрощався з кожним з команди та приберіг надзвичайні теплі обійми для Летиції Сантос. Вона, в свою чергу, посміхнулася та подарувала великий гарячий бразильський поцілунок. «Будь обережен», – прошепотіла вона йому на вухо, «а особливо з нарвою, і пообіцяй, що наступного разу, в Ріо, ми разом нап'ємось і підемо танцювати. Єгер посміхнувся. Це що, натяк на побачення? Після цього група, очолювана індіанцями Амахуака, підняла свої рюкзаки та зброю, а потім зникла в джунглях. Розділ сімдесят сьомий Повідомлення від Рафа було коротким, але змістовним. Ейрлендер готовий. Будьте обережні, починаю підйом за три хвилини о 8.00 золозький час. Для Єгера час почав тягнутись. Протягом останніх кількох хвилин він чув, як з джунглів на півночі лунає стрілянина, звідти наближається темна сила. Раптом додався ще один тріск штурмових гвинтівок. Це, на думку єге, була його команда, яка влаштувала наступну засідку, але вогонь у відповідь пролунав жахливо і інтенсивно, чувся навіть порожнистий гуркіт гранат. Ця зброя ніби прорубає смертоносну дорогу крізь джунглі. ким би не був ворог, він добре озброєний. Не кажучи вже про готовність, а головне бажання вести смертельну битву. Незважаючи на всі зусилля команди, темна сторона з тривожною швидкістю наближалась до єгора. Час спливав, Ейрлендер почне підйом за 180 секунд, а єгр не міг дочекатись, щоб піднятись в повітря. Він зайшов у трюм літака та потягнувся до задніх вантажних дверей, зачинивши їх та зафіксувавши. Він рушив уперед, обійшовши темні ряди ящиків, та зачинив двері перегородки, міцно замкнувши їх за собою. Дейл і Нарова відкрили бічні вікна кабіни пілотів. Як тільки літак почне рухатись, наскрізний потік повітря повинен допомогти очистити його від будь-яких токсичних випарів. Єгер зайняв позицію на сидінні другого пілота та пристібнувся. Дейл сів у крісло пілота поруч. Це позиція, щоб найкраще зняти військовий літак у момент підйому. Щодо Нарвої, то вона згорбилась над штурманським столом. Єгер, здається, уявляв, що вона задумала. Жінка вивчала один з документів з сумки, яку раніше дістала. Єгер мимохід глянув на документ. Всі слова німецькою. Він нічого не розумів, але все ж впізнав одне-два слова на титульному аркуші. Звичайні написи цілком таємно, плюс слова «Актьон Фюрланд». Єгор знав, що «фюер» означає «вогонь», но «аланд» очевидно. Операція «Вогняна земля». А нижче надруковано. «Лісте вон персонен» – це не потребувало перекладу, список особового складу. Єгер бачив, на кожному останньому ящику у трюмі Ю-390 було написано «Акціон Адлерфлюк» – операція «Орлинний політ». А що таке «Акціон Фюрланд»? І чому Нарова дивиться саме цей документ, не звертаючи уваги на інші?» Але зараз не час роздумувати над такими питаннями. Все почалось. Протягом перших кількох сотень футів дирижабель піднімався вертикально. Все це залежало від газу, гелію та двигунів. Потім єгар почув, як шум змінився. Перейшов від лагодного і ледь чутного муркотіння до глухого реву. Ейрлендеру додали сил для підйому. Єгеру здавалось, ніби він стоїть за величезним комбайном, поки машина прогризає собі шлях через поле велетенської пшениці та випльовує йому в обличчя непотрібну полову. Він зачинив бокове вікно і жестом попросив Дейла зробити те саме. Почувся тріск гнилого дерева. Можливо, зараз найризикованіший момент усієї експедиції. Стандартна вага Ю-390 становить 53 тисячі кілограмів. Він має вантажопідйомність 60 тисяч кілограмів. Ейрлендер мав впоратись з такою вагою, якщо, звісно, Ганс Камлер та його поплічники не перевантажили літак. Єгер був повністю впевнений, у міцності строп закільцьованих під крилами Ю-390. Він мав аналогічну впевненість у пілоті Ейрлендера у стіві Макбрайді. Питання полягало в тому, чи вирвуться вони з полону мертвого дерева, а також, чи витримає гнила та поіржавіла німецька авіатехніка. Вночі Єгер з командою підірвали найбільші мертві дерева, використовуючи заряди пластикової вибухівки, накинуті навколо стовбурів. Але вони все ж були обмежені часом і кількістю зарядів, тож приблизно половина крони мертвого дерева лишилась недоторканою. Вони розраховували, що гілки зламаються, коли Ейрлендер потягне літак на волю. Рев змінився пронизливим виттям, Здається, «Ейрлендер» наблизився до максимальної тяги. Він відчув, що зверху щось падає. Тінь прорізала кабіну пілота. Масивна гілка врізалась у верхівку лобового скла літака. Від цього удару деформувався метал. Гілка зламалась надвоє і впала. Залишивши по собі лише лінію розлому по лобовому склу. Але принаймні воно трималось. Раптом літак зідрохнувся та трошки нахилився, це звільнились колеса та хвіст. Через кілька хвилин вони почули тріск, ніби хтось відкриває гігантську смужку липучку. Літак опинився в повітрі. Літак струшував з себе мертве дерево, лунав гуркіт. Раптовий удар ледь не скинув Єгера з місця. Ремені упились йому в плечі. Кістряві гілки дерев, немов тримали літак, як велика рука, що намагалась дістати звідти Єгера, Дейла та Нарубу. Одна особливо товста гілка пробила бічне вікно, ледь не вибила камеру з рук Дейла та майже дістала Єгера. Той інстинктивно нахилився, і в те місце, де щойно знаходилась його голова, влетіла інша гостра гілка. А потім все заспокоїлось. Єгер побачив, як гігантські пропелери лівого крила Ю-390, кожен удвічі вищий за дорослу людину, застрягли у деревах. Через кілька хвилин мертвий купол джунглів – Ще міцніше охопив літак. Ю-390 знаходився на висоті 90 футів над землею і міцно застряг. Розділ 78. На кілька секунд літак ніби завис у гнізді з дерев'яних кісток. Зверху Єгер чув завивання двигунів, що змінювали висоту звуку. На якусь мить він злякався, що пілот здався, що мертве дерево перемогло. В цьому випадку Єгер, Нарова і Дейл зіткнуться з ворожим загоном. Він увімкнув супутниковий телефон. В ту ж мить почув повідомлення від Рафа. «Пілот здає назад, щоб розігнатись і ринути вперед, та використати підйомну силу, щоб звільнити вас». «Будьте на поготові!» Єгер вимкнув телефон та попередив Нарову та Дейла, щоб вони міцно тримались. Але він не встиг це зробити. Літак рванувся уперед, і через кілька хвилин купол мертвої деревини здавалось потоншов. Світло полилось в кабіну пілота. З дріском, який, напевно, було чути у всіх джунглях, Могутній військовий літак вирвався на волю. З крил із поверхні спадала хмара гнилого дерева та уламків. Коли ліс відпустив Ю-390, літак розвернувся уперед. Потім потужні гідравлічні лебідки почали підіймати його вгору, аж поки не сховали під тінню дережабля. Коли літак міцно зафіксувався, Пілот почав набирати висоту. Вони прямували до Качимбу. Попереду сім годин польоту. Єгер тріумфально потягнувся до пляшки другого пілота. Помахав нею Тейлу та Наровій. «Ну, хтось ковтне?» Навіть Нарова посміхнулась. «Літака немає», – повторив оператор, відомий як «Сірий Вовк-6». Він сидів на тій самій далекій і безіменній злітно-посадковій смузі, поруч з рядом гелікоптерів. Англійська оператора здавалась досить вільною, але все ж мала типову інтонацію східноєвропейця. «Як його там може не бути?» – крикнув голос на тому кінці. «Наша команда на місці. Знайшли відбитки чогось важкого». Знайшли розтрощене мертве дерево. Здається, літак просто вирвали з джунглів. «Чим вирвали?» Наполовину крикнув, наполовину спитав сірий вовк. «Я з хлопцями, і гадки не маємо. У вас є предатор над цією територією. У вас є очі. Як можна було впустити літак розміром з Боїнг 727? Дрон знаходиться на висоті 10 тисяч футів. «І не може бачити крізь всі ці хмари. Хто б не піднімав літак, вони зробили це, дотримуючись повної тиші і під прикриттям похмурої погоди. Я знаю, це звучить неймовірно, але повірте, літак зник». «Так, ось що ми зробимо». Голос сірого вовка тепер був спокійний. «У вас є чорні яструби. Підіймайте їх у повітря». Обшукайте мені весь простір і знайдіть літак. Коли знайдете, знищити. Зрозуміло? Зрозуміло. Я припускаю, там єгар і команда. Ми можемо лише здогадуватись, але так. Ми, звісно, обстріляли їхню річкову позицію, але... Це єгар. Перебив голос. Точно він. Вбити всіх. «Не лишати свідків. Розумієш? Підірвіть цей літак такою кількістю вибухівки, щоб його клаптика ніхто і в житті не знайшов. Я так хочу. Убити кожну людину, убити всіх. Зрозуміло? Підіймайте яструбів у повітря. І ще одне. Я особисто вилітаю до вас на місце. Це занадто важливо, щоб залишити це на...» Аматорів. Я візьму літак агентства, буду на місці менше, ніж через 5 годин. Оператор, відомий як Сірий Вовк 6, скривив губи. Аматор? Як його бісить той американський містер? Але він платить хороші гроші і дає шанс влаштовувати кривавий хаос та вбивати. В найближчі години він. Володимир Установ покаже сірому Вовку, на що він та його так звані аматори здатні. Розділ 79. Єгер вимкнув супутниковий телефон. Щойно отримане повідомлення звучало так. Полковник Евандро підтверджує, що приготував окремий майданчик. А ще відправлено повітряний ескорт для прикриття решти шляху. Він подивився на годинник. 09.45 по Позолузькі. Попереду 6 годин 45 хвилин польоту. А потім вони приземляться у аеропорті Качімбо. Там їх чекає особистий майданчик. А ще зона для дезінфекції. Ба більше, у них є власний ескорт. Все виходило чудово. Протягом наступної години або близько того вони набирали висоту чим вище підніметься Дирижабль, тим тоншою стане атмосфера і тим економічнішим стане Ейрлендер, що є вирішальним значенням для забезпечення дальності польоту до Качімбо. Вони вирвались з хмарного слою, сонячне світло проникло крізь вікна кабіни пілотів. Саме тепер Єгер міг роздивитись, що вони створили. Дережабель космічної ери та гладкий літак часів Другої світової війни, затиснутий під ним, як одне ціле. Завдяки округлій формі нижньої поверхні Ейрлендера, кінчики крил Ю-390 стирчали на добрих 50 футів в обидві сторони, звужуючись до вістря ножа. Єгер припустив, що крила виробляють власну аеродинамічну підйомну силу, а отже допоможуть дирижаблю дістатись до місця призначення. Нарова занурилась в документи. Дейл знімав взагалі усе, а Єгеру нічого не залишалось, як милуватись краєвидом. Під ними, аж до обрію, простягалась ковдра пухнастих білих хмар. Вгорі прекрасне синє небо. Уперше за довгий час у нього була хвилина, щоб подумати про те, що може чекати в майбутньому. Нарова з шокуючими одкровеннями, що вона знає і працювала з його дідусем, те, що до неї ставились як до сім'ї. Ось це головні питання. Цілий світ невизначеностей. Після прибуття треба задати їй декілька питань. Хотілося задати їх зараз, але вони знаходились на висоті 20 тисяч футів і могли спілкуватись лише через радіоканал. Тож доведеться почекати. Першочерговим завданням мало бути визначення того, як саме повестись з Ю-390 та вантажем. Вони зараз у військовому літаку нацистів, наповненому військовими секретами Гітлера, з намальованим маркуванням ВПС США, виявленим на території, можливо, Бразилії, але, можливо, навіть у Болівії або Перу. До того ж, літак знайшла міжнародна експедиційна група. Хто має найголовніші претензії на Ю-390? Скоріше за все, в Качімбо прибуде цілий суп з розвідувальних служб. Полковник Евандро стовідсотково вибрав окремий майданчик, розташований подалі від очей глядачів і преси. І цілком ймовірно, що ці спецслужби добряче зацензурують усю історію, яку покажуть потім в ЗМІ. З досвіду єгера загалом так і робилось. Американський уряд буде заперечувати, що знав про цей літак, так само, як і Велика Британія. А як натякнула Нарова, принаймні деякі технології, що зберігаються в трюмі Ю-390, швидше за все, все ще засекречені і повинні залишатись такими. Проте, можливо, історія в кінцевому підсумку все ж потрапить до преси. У статті напишуть, Після 70 років у забутті в джунглях Амазонки маркування літака стерлось. У світі існувало лише кілька таких могутніх літаків. Учасники безстрашної експедиції впізнали цей апарат як «Юнкерс Ю-390». Хоч мало хто міг уявити, що вони взагалі існують. Можливо, цей літак зможе розповісти нам, про останні передсмертні муки режиму Гітлера або щось таке. Камлер та його поплічники будуть зображені як такі, хто намагався врятувати технології з попелу Третього Рейху, діючи незалежно від союзницьких військ. Що стосується телевізійного шоу Wild Dog Media, Дейл знімав як божевільний усвідомлюючи, що у нього в камері історія на все життя. Оператор був впевнений, що він з його захоплюючим пригодницько-детективним фільмом перевершить касові збори Індіани Джонса. Єгер підтримав мрію Дейла, тому що йому не дуже подобався персонаж Гаррісона Форда, але зазначив, що треба розкрити очі і прийняти як факт те, що в ефір – Вийде лише дезінфікована версія, та, яка буде мовчати про частину вміста літака, не кажучи вже про маркування ВПС США. І, звісно, з фільма Дейла виріжуть темну силу, яка полювала на них. Цензори зроблять це і скажуть, що так телеаудиторії буде приємніше дивитись в екран. Сама ж темна сила, напевно, припинить пошуки. Приз вже ніколи не дістанеться до їхніх рук. Але, враховуючи, що у їхньому розпорядженні принаймні один предатор та добре озброєний наземний підрозділ, можна не сумніватись, що ці сили якесь таємне агентство, створене США, можливо, колишні військові і... Коли-небудь десь втратиться якийсь контроль. І одне з таких відомств переступить межу. Розділ 80. Навіть якщо командир темної сили припинив полювання, єгер навряд чи зможе зробити те ж саме. Після закінчення експедиції треба знайти вбивць Енді Сміта. Єгер був упевнений, що це хтось з темної сили. Саме вони його катували та вбили, щоб дістатись першими до літака. Він втратив і двох інших членів команди, Клермон та Кракова, через ту саму темну силу. Треба звести рахунки, принаймні з тим, хто наказав катувати та стратити його найкращого друга, а потім і двох членів його експедиції, як він і пообіцяв Дульче, в місці, яке колись було її та Енді у Вілчері. Він не залишить своїх друзів. Але спочатку треба вивести іншу частину команди з Сера де Лос Діос, що означає «Логістичний кошмар». А ще треба знайти час на пошуки відповідей, які можуть привести його до зниклої дружини та сина. Він був упевнений в тому, що Руд та Лука живі. Не було абсолютних доказів, лише спогади, пробуджені психотропною рідиною. Але все ж таки він був переконаний, що ключі до їхньої долі – «Лежать десь у цьому військовому літаку». Його постукали по плечу. Це був Дейл. Оператор посміхнувся. «Як, думаєш, у тебе є декілька слів?» «Ну, типу, підсумка». «Як це? Сидіти тут, зараз, у кабіні літака?» «Гаразд, є, тільки коротко». Дейл увімкнув камеру, а Єгер помітив що голова Нарової різко піднялася зі столу штурмана. Жінка придивилась в ілюмінатор. — У нас гості! — оголосила вона. — Три гелікоптери, чорний яструб. — Ну, це ескорт полковника Евандро! — зауважив Дейл. — Ну, скоріш за все. Він глянув на єгора. Ну, давайте я їх спочатку зніму, а вже потім інтерв'ю. Оператор перейшов на інший бік літака та почав знімати. За ним пішов Єгер. Звичайно, три чорні гелікоптери йшли в ногу з Ейрлендером, але щось у них було неправильним. Вони були пофарбовані в якийсь матово-чорний стелс-матеріал. На жодному з гелікоптерів ніяких позначок. Військово-повітряні сили Бразилії дійсно використовували «Блэк Хок» або «Чорний Яструб». Можливо, у них дійсно є флот немаркованих «Стелс» варіантів, але це не те, чого очікував Єгер. Для полковника Евандро логічним був крок підняти кілька швидких літаків з Качимбо, наприклад, f 16 а от не позначені нічим чорні яструби, вони аж нікуди не лізли. Незважаючи на те, що ці гелікоптери добре озброювались, вони в основному використовувались для транспортування військ. Цей гелікоптер не міг дістатись звідси до авіабази Качимбо, Радіус польоту чорного яструба становив менше 600 кілометрів. А отже, менше половини від необхідного. Виходить, це аж ніяк не ескорт полковника Евандро. Він повернувся до Нарової. Їхні погляди зустрілись. Єгар похитав головою. Щось не так. Жінка кивнула. Він увімкнув супутниковий телефон та набрав Рафа. Тримати радіотишу зараз не актуально. Або це дружній ескорт, а в такому випадку вони в безпеці, або їх знайшла темна сила. Як там є, сенсу ховатись більше немає. У момент увімкнення телефону Єгер почув мелодію дзвінка, на який він миттєво відповів. Але почув не голос Рафа, натомість лише звуки схожі на вхідні радіозв'язки від того, хто командував таємничим польотом чорних яструбів. Схоже, Раф дублював дзвінок, який надходив до дирижабля. «Чорний яструб, без розпізнавальних знаків. Викликаємо «Ейрлендер» на відкритій частоті». Почувся голос. «Підтвердіть прийом. Це чорний яструб, без розпізнавальних знаків. Викликаю «Ейрлендер». «Підтвердіть». Відкрита частота – це незашифрована загальна частота, яку можуть сприймати усі повітряні судна. Дивно, але голос пілота звучав так, ніби він мав трохи східноєвропейський, російський тембр. Плаский, гортанний акцент на мить нагадав Єгеру про... нарову. Вона ж прислухалась до голосу і на секунду звела очі вгору, щоб зустрітись поглядом з єгором. В її очах він помітив те, чого навіть і не очікував. Страх. Кінець 80-го розділу. Дякую за прослуховування. Лайкайте, підписуйтесь, коментуйте. Почуємось.